Анголон Неприборкана Анжеліка Книга четверта Частина четверта Втеча Розділ шістдесятий Наповзла фіолетова темрява, Просочена болотяними випарами. Кілька разів пробуркотіла дика горлиця. З усілякими обережностями Втікачі вибралися зі своїх схованок, Мовчки перевірили, чи всі на місці, І рушили в дорогу. Ішли всю ніч, то лісом, широкими кам'янистими просторами, де було важко не заблукати. Намагаючись уникати селищ, прислухалися до співу півнів та гавкання собак, щоб вчасно відійти подалі. Ночі стали холоднішими, але деякі маври ночували в полях, охороняючи неприбраний урожай. Нюх під венеціанця вловлював найслабший запах диму, а тонкий слух Маркіза Декермєва – будь-який підозрілий шум. Він часто прикладав вухо до землі. Одного разу їм довелося сховатися в заростях, пропускаючи двох вершників, які, на щастя, їхали без собак. Вранці вони сховалися у лісі і провели там цілий день. Запас води закінчувався, спрага вже мучила їх. Пустилися на пошуки і за кваканням жаби знайшли в лісі болотце з гниючою водою, що кишіла комахами. Усі напилися, процідивши цю каламутну рідину через шматок полотна. Потім Анжеліка лягла відпочити неподалік чоловіків, що зібралися разом. Їй марилося купання султаншу прозорій воді, яка пахла трояндами. Згадувалися турботи запобіжних служниць. Ох, викупатися б звільнитися від цих ганчірок, що так пропітніли і так гидко липнуть до шкіри. А цей мучитель патюрель ще змушує закривати покривалом обличчя. Анжеліка поринула у роздуми про сумну долю мусульманських жінок із бідних верств. Нарешті вона зрозуміла, що потрапити у гарем у цю розкішну обстановку було для них верхівкою вдачі, як у випадку з Фатімою. На додачу до всього її мучив голод. Шлунок, який звик до здоби і солодощів, не хотів змиритися, одержуючи день у день лише коржик із грубої муки. Бранці страждали менше за неї. Їхня звична їжа на каторзі мало відрізнялася від цього раціону. Вони засвоїли від своїх власників арабів помірність, дар жителів постелі, здатних існувати, з'їдаючи за день жменю розведеного в долоні ячмінного борошна та три фініки. Анжеліка слухала їхню розмову. «Пам'ятаєш того дня, – говорив Жак Дарастега, – коли ти примусив пашу Ібрагіма, що приїхав до салі, «З'їсти шматок нашого гнилого хліба». Турок вдавав, що дорікає Мулею Ісмаїлові. Скільки балаканини було з цього приводу. Мало не вибухнула війна між Великою портою та Марокканським царством. І все через рабів. «Турки проти цих людей нічого не можуть», – зауважив Колін Патюрель. «От і виходить, що вся їхня неосяжна імперія боїться нашого фанатика Ісмаїла. Хто знає... Може, він здатний підім'яти навіть Константинополь? Тобі це не завадило витребувати у нього їжу та випивку для нас. Я йому пояснив, що християни не можуть працювати, отримуючи лише воду. А коли він хотів, щоб його мечеть була швидко добудована, Анжеліка почула, як усі засміялися. Ще питання, думала вона, чи будуть у цих людей кращі спогади, ніж про час їхнього полону у барберійців? З настанням вечора вони рушили. З'явився місяць, срібний пряник серед зірок. Середньої ночі вони підійшли до села. Коли долинув гавкіт собак, колін Патюрель наказав зупинитися. Треба пройти тут, інакше ми заблукаємо, обійдемо лісом зліва, запропонував Маркіз де Кермєв. Порадившись, вони увійшли до лісу. Але той виявився настільки густим що мандрівникам не вдалося продертися крізь колючі зарості. Нездолаючи її напівліє з закривавленими руками та роздертим одягом, вони змушені були повернутися назад. Анжеліка втратила сандалію, але не наважувалася сказати про це. Втікачі підійшли до селища, потрібно було набратися хоробрості. Вперед, скомандував Колін Патюрель, і хай допоможе нам Бог. Швидко і безшумно, подібно до привидів, вони рушили у вузькі вулички між глинобитними хатинами. Собаки загавкали, але ніхто з мешканців не показувався. Лише з останніх будинків вийшов чоловік і закричав на них. Колін Патюрель відповів йому, не зупиняючись, що вони йдуть до провісника, відомого своїми чудесами. Його звуть Адур Смолі. Він мешкає в одному льє від цих місць. Їм треба поспішати оскільки він волів прийти до сходу сонця, інакше його чари можуть втратити сили. Мавр відстав, мабуть, задовольнившись таким поясненням. Прийшовши небезпечне місце, бранці поспішили повернути на іншу дорогу. Вони боялися, що мешканці села, схаменувшись, почнуть переслідування. Але мешканці тутешніх місць не звикли до того, що раби, які втекли, тяглися на південь а їхні собаки не були навчені полюванню на людей. Тільки за перших променях зорі вони дозволили собі зупинитися. Анжеліка упала без сил. Вона йшла гнана страхом, ніби в якомусь безпам'яті, але тепер відчула, що боса нога, здерта об гостре каміння дороги, болить нестерпно. «Щось не так, малечо?» – спитав Колін Патюрель. «Я втратила сандалію», – зізналася вона, мало не плачучи. Адже то ж була катастрофа. Нормандець не висловив занепокоєння. Поклавши свій мішок на землю, він витяг звідти пару жіночих сандалів. Я попросив Рахіль, дружину Самоїла, дати мені їх для вас. Треба було передбачити подібний випадок. Ми, звичайно, змогли б йти босоніж, але вам слід поберегтися. З ганчіркою у руці він опустився перед нею на коліна і змастив бальзамом рани. «Що ж ви раніше не попередили?» – спитав він. Замість того, щоб доводити ногу до такого стану. Треба було пройти село. Я нічого не відчувала. Мені було так страшно. У величезній руці нормандця хвора нога здавалася ніжною і тендітною. Він забентував її, підклавши корпію, потім підняв на Анжеліку уважні блакитні очі. Вам було страшно? І ви все ж таки йшли. Це славно. Ви добрий супутник. Трохи згодом розмірковуючи про це, вона сказала собі. Я розумію, чому його прозвали королем. Він вселяє страх і водночас підбадьорює. Анжеліка була впевнена, що колін-патюрель непереможний. Під його заступництвом вона досягне християнської землі. Побачить кінець цього шляху, хоч би які страждання довелося пережити. Ворожість природи, дикий і злісний народ, що населяє цей край, небезпека, що підстерігає їх щохвилини – не натоходця, що йде над прірвою, все пройде. Вона вдихне повітря волі, сила коліна патюреля здолає все. Вона заснула, ховаючись за розпеченим камінням, притулившись обличчям до землі в пошуках недосяжної прохолоди. Близькість пустелі все виразніше відчувалася в цьому величезному просторі, де ще траплялися рідкісні пальми, але не було видно жодного джерела. У низинах світилися лише великі плями солончаків, висохлі водойми, шматки білої солі. Колінпатюрель запасся ними і склав у мішок на випадок банкету, якщо трапиться дичина, коли вони просунуться на північ. Вони будуть вбивати газелів і кабанів, смажити їх на великому багатті, натерши сіллю та дикими прянощами і наїдатись до відвалу, запиваючи печенню прохолодною водою зі струмка. Боже, де вона чиста вода? Від спраги язик прилипав до гортані. Анжеліку розбудили спрага і білющаці, опалені сонцем. У вісні сповзло покривало. Її шкіра, мабуть, стала червоною, як у вареного рака. До неї не доторкнутися такий болючий опік. За каменем, за яким вона ховалася, лунали глухі удари. Це колін патюрель, байдужий до спраги та втоми, скористався зупинкою, щоб зайнятися фізичною роботою. Він вирвав невелике дерево, обрубав і відполірував, зробивши з нього величезну палицю, яку сила його перетворювала на грізну зброю. Тепер він відчував палицю на міцність, б'ючи нею по скелі. «Ось штуковина, що цілком вартує шпаги пана Декермєва», – урочисто заявив він. «Звичайно, ніхто спритніше його не вміє проткнути комусь пузо. Але й моя палиця пригодиться» якщо знадобиться вбити в голову Мавра праведні думки. Сутінки накинули на навколишні пагорби свою підсвічену сонцем вуаль. Втікачі похмуро дивилися на вершини цих пагорбів, які в променях заходу сонця виглядали ще більш безплідними. Долини огортав синій оксамит, і здавалося, ніби в них світиться вода. «Коліне, ми хочемо пити!» Потерпіть, друзі, у горах, які ми переходимо, є глибокі ущелини. Там у тіні б'ють гірські джерела. До завтрашнього вечора ми знайдемо, чим вгамувати спрагу. Колін роздав кожному по шматочку горіха, що росте у серці Африки. Такі горішки любили жувати чорні воїни Мулея і Смаїла під час тривалих переходів. На смак цей горіх гіркий, але його треба якнайдовше тримати в роті. Він надає сил і заспокоює напади голоду та спраги. Щойно стемніло вони рушили в дорогу. Незабаром почалося сходження через скелі, утруднене майже повною темрявою. Місячного світла не вистачало, щоб вибрати зручнішу стежку. Раз у раз доводилося втягувати один одного за руку на кам'яний майданчик. Вони просувалися вкрай повільно. Каміння сипалося з-під ніг. Було чути, як воно котиться, і дзвінка луна відзивалася при їхньому падінні на дно глибокої прірви. Повітря стало крижаним. Воно висушило піт на їхньому чолі, змушуючи тремтіти під вологим одягом. Колін, що йшов першим, був змушений знову і знову висікати вогонь, щоб висвітлити дорогу. Це було небезпечно. Раби могли помітити вогник у серці неприступних скель, і зацікавитися, звідки він узявся. Анжеліка йшла, дивуючись своїй витривалості, якої, поза всяким сумнівом, вона завдячує благодатній дії горіха Коли. Білі бурнуся її супутників виднілися на схилі гори, і вона раділа, що не надто відстає від них. Раптом почувся шум обвалу, що сутемряві промайнуло повз неї, потім пролунав нелюдський крик і луна глухого удару з глибини ущелини. Видершись на скелястий гребінь, Анжеліка не наважувалася рушити ні взад, ні вперед. Пролунав голос Баска. «Патюрель, хтось зірвався!» «Хто?» «Я не знаю!» Малечо? Анжеліка не могла видати жодного звуку, так у неї стукали зуби. «Анжеліко!» Вигукнув ватажок, упевнений, що розбилася саме вона, недосвідчена молода жінка. Яка ж він худоба, не подумав її доручити колоенсу, спритному, як старий цап. Вони кинули її одну виплутуватись, і ось тепер Анжеліко. Гримів він, ніби гуркіт його голосу, міг злякати лихо. І диво відбулося. Я тут. Нарешті зуміла вимовити вона. Добре, не ворушіться. Жак Баск тут. Жан-Жан Парижанин тут. Франсіс Арлезіанець Печеніно тут. Маркіз Колоенс, ми тут. «Значить, це арлезіанець», – сказав Колін Патюрель, обережно спускаючись до них. Вони зібралися, обговорили причини нещастя. Арлезіанець мав бути трохи вище Анжеліки. Вона розповіла, що чула, як він, оступившись, скотився по камінню, а потім після хрипкого крику та миті тиші глухий стукіт тіла, що розбилося на дні прірви. «Треба дочекатись дня», – вирішив нормандець. І вони чекали, тримтячи від холоду, втомившись від незручного становища у виемках скель. Світанок настав швидко, дуже ясний і сонячний. Виступили руді гори на тлі лимонно-жовтого неба, в якому ширяв орел з величезними крилами. Обережно колами хижак спускався на дно ущелини. Колін-патюрель стежив за його величним польотом. Значить, це там. Пробурмотів він крізь зуби. З першими променями він так уважно оглянув усіх, ніби ще сподівався побачити чорні очі та хвилясту бороду Франціса. Але веселий провансалець зник. Вони нарешті розгледіли його на дні прірви. Біла пляма серед чорних гострих скель. А якщо він тільки поранений? Кермєв, передай мені мотузку. Мотузка була міцно прив'язана до скелі, і колін патюрель обв'язався іншим кінцем. Він діяв зі спритністю моряка, чиї пальці звикли в'язати вузли, вічно маючи справу з канатами та смастями. Перед спуском він ще раз придивився до грізного польоту орла. «Дайте мені мою палицю!» Він засунув її за пояс. Її вага могла утруднити спуск, але він дуже вправно справлявся з цим. Схилившись над прірвою, його супутники, затамувавши подих, стежили за кожним рухом свого ватажка. Ось він досягнув виступу, де лежало тіло. Схилився над ним і перевернув на спину. Потім вони побачили, як він провів долонею на обличчі Франсіса і перехрестився. «Франсісе, ох Франсісе!» – сумно прошепотів Жан-Жан Парижанин. Вони знали, що зникне з ним. Незгаслі спогади праці, тортур, надій і сміху в клятому пеклі неволі. І пісні, що арлезіанець співав під зоряним небом Африки, коли свіжий нічний бриз розгойдував тіні пальм над ними. Анжеліка відчула глибину їхнього загального горя. Їй захотілося потиснути їм руки, оскільки страждання виявилося на почорнілих виснажених обличчях. не увага орел, раптом закричав Маркіз де Кермєв. Птах піднявся вгору, ніби відмовляючись від видобутку, а потім різко прокреслив небо зі швидкістю блискавки. Вони почули тріск його оперення, і величезні крила закрили від них коліна патюреля. У першу мить вони не могли розібратися, що відбувається, а відбувалася битва між людиною та птахом. Але втікачі знову побачили короля бранців. Стоячи на вузькому кам'яному уступі, він зі страшною швидкістю обертав у повітрі палицю. Його становище було хитким, але тримався він з такою холоднокровністю, ніби позаду було місце для відступу. Він стояв на краю прірви, а не притулившись до скелі, що стиснуло брухи. Найменший крок або погано розрахований кидок кинули б його в прірву. Він відбивався люто. Орел, мабуть, не очікував такого опору. Кілька разів він відлітав. Його забите крило обвисло. І все ж таки він повертався, злісно виставивши вперед кіхті. Нарешті колінові патюрелю вдалося схопити його рукою за шию. Тоді, поклавши кийок, він схопив ножа і, перерізавши хижакові горло, скинув його у прірву, куди цар повітряних просторів довго падав, кружляючи і втрачаючи пір'я. Господи, Діва Марія! Пробурмотів старий колоенс. Усі були бліді. По обличчях котився під. Ну як, хлопці, ви збираєтесь витягти мене? На що ви чекаєте там, на горі? Так-так, ваша величності, зараз. Колін Патюрель підняв тіло орлезіанця, перекинувши його через плече. З цією додатковою вагою підйом був довгий і виснажливий. Коли його нарешті втягли на гору, нормандець упав навколішки, зігнувшись і важко переводячи подих. З його грудей, здертих кіхтями жахливого птаха, текла кров, просочуючи клапті бурнусу. «Звичайно, можна було залишити його внизу», – вимовив він, задихаючись. «Але я не наважуся. Дозволити, щоб арлезіанца клювали грифи, він такого не заслужив». «Ти маєш рацію, Коліне, ми поховаємо його по-християнськи». Поки вони розгрібали каміння і намагалися своїми ножами викопати могилу, Анжеліка підійшла до коліна Патюреля, що сидів на скелі. — Дозвольте мені допомогти вам, як ви допомогли мені вчора увечері, Коліне. — Відмови не буде подружком. — Ця крилата тварюка серйозно обробила мене. Візьміть пляшку зі спиртом у моєму речовому мішку та приступайте. Він не моргнув оком, поки вона змочувала спиртом глибокі борозни на його грудях, проорані залізними кігтями. Торкаючись до нього, Анжеліка відчувала, як зростає її повага до цієї людини – той, хто створений так, що робить честь своєму творцю. Але Колін Патюрель уже не думав про битву з Орлом. Він думав про Франсіса Рлезіанця, і серце у нього боліло куди сильніше, ніж здерті груди.